moja, na 1440 Pengine kionekana mwezi kesho tarehe 1 na moja. Lakini ya hakusikitisha waislamu wengi hawamo kabisa Hawamo kabisa Lakini ikifika Desemba tarehe moja yajulikana kabisa hata huna haja ya kuambiwa wale mwenye mwenyewe uhisi kwamba kesho ni mwaka mpya January 2020 الله سبحانه وتعالى ta'ala asma katika surah At-Taubah Katika surah إن عدة ayat عند الله iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah Yawma khalaqallahu yawma خلق samawati والأرض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه وعلموا أن الله مع المتقين ايادي يا miezi mbele ya Allah subhanahu wa كما ni 12 kama alivo yani katika kadhaa yake kama alipopitisha yani ya ni miezi mbili siku alipoomba mbingu na ardhi ndani yake miezi mbili kuna minne matukufu miezi minne matukufu hiyo ndiyo njia iliyonyoka ndio njia ya maisha ya kisawa sawa thalika dhilul qayyim fala tadhlimu fi basi msidhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi minne ya miezi yote mingine namu pigane na mushirikina wao wote kwa pamoja kama wao wanapowapiga wao wote kwa pamoja wanapowapiga ficha nyinyi namjue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wenye kumwogopa surat yunus aya ya tano huwa alizi jaala shamsa dhia'an ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio alofanya jua kuwa unamwangaza walkamara nuran na mwezi kuwa namwangaza pia nuru وقدره منازل ناقذ يكاز ذو زكوزونغا ذي زكوزونغا دنيا ليتعلم عدد السنين ليمطعه كجوا ادادي يميحه والحساب لا حساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق منزهي مungu hakufanya hivyo hakuumba hilo isipokuwa يفصل الآيات لقوم يعلمون ويسمعون فامبانوا ونففنوا آياتي للناس يطابته كحجيات يا مشيخ مطعم صلى الله عليه وسلم كنا خطبه لتوها 9 يوم عرفه وكنت خطبه لتوها يوم النحر اتى كاي له اثر 10 متومه صلى الله عليه وسلم في حديث لوكو البخاري اسمع عن ابي بكر ان عن أن... ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجه الوداع فقال الا ليس هو يراوي ان متومه وسلم في حجه yake يا مشو اليس وخطبه اكسم الا ان الزمان قد استدار masiku wakati usazunguka kaheati kama wa, kama ilivyo kawaida yake yawma khalaqa allahu samawati wa wal al ard siko alipoumba mbinguni na ardhi as sanat ashara shahran mtuna sala nasema mwaka ni miezi mbili. minha arbaatun hurum ndani yake kuna miezi minne matukufu thalathatun mutawaliyat mishatu yanafuatana ذو الحج ذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى الاخر وشعبان نا كما سما رجب يقو بين جمادى الاخر وشعبان في كتابه الحديثي لوكنه البخاري نا الله سبحانه وتعالى تطمئن لها kwa miezi katika kalenda ya Kiislamu ni miezi 12 Ni Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Akhir, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, na Mithukufu ni Muharram, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, na Rajab. Lakini hii haina athari katika maisha ya watu. Leo miaka mitano ama miaka sita ajua january february march april may june july august september october november Desemba. hii ndiyo iko kwenye mabongo ya watu kwa sababu wahisi hisi waiona na waiona katika maisha yako kila siku kihakika uislamu shahada yake ni la ilaha illa allah muhammadu rasulullah nizam yake ya utawala ni khilafa na mfumo kamili wake ni Uislamu. Lakini leo serikali nyingi za dunia zatawaliwa na itikadi ya kutanganisha dini na maisha, secularism. Na nidhamu yenye kutawala maisha ya watu ni democracy. Na mfumo unatawalishwa kwenye maisha ya watu ni capitalism. Serikali nyingi zimesimama juu ya mfumo huu capitalism, itikadi ya secularism na nidhamu ya democracy wa wa mithban kalenda ya miladi ya january paka Desemba. umuhimu wa kalenda ya Waislamu hijria katika maisha yao mwanzo -um ni ramzul hawiyya islamiya sha'ira min sha'a'ir alislam kalenda Kiislamu ni simbol ni alama ya uislamu futuhat intisarat ghasawat ma'arik ushindi za Waislamu, Vita vya waislamu nyingi ziko kwenye tarehe ya Kislamu ya na Nani alama ya Uislamu? Kisha kalenda ya Kislamu yatufaa katika maisha yetu na ni muhimu katika isha maisha ya waislamu. Ni kwa sababu yatuwekea mawaidi za ibada, nyakati za ibada. Yas'alunaka 'an ilahilla, qul hiya mawaqitu lin-nasi Allah subhanahu wa ta'ala asema wanakuuliza kuhusu mwezi kuwa mwembamba kuwa mkubwa kurudi tena mkubwa kurudi nyembamba ni nyakati kwa watu na kwa kabisa vile vile kwa haji tahdidi siyam kalenda ya islamu yatuonyesha sisi ibada ya sawm kama ishaingia ama haijaingia isha funga ramadhani sita tushawwal ayamil biyo يوم عرفه صيام يوم عرفه في يوم Eid al-Fitr Eid zote hizi kalenda ya Islamu ya tuonyesha tahdidi za pia kuweka nyakati ya zaka yafungamanishwa na kalenda ya Kiislamu ya Hijria wanazuoni wasema ile haul mali ikifika nisab na ile haul kumalizika mwaka kupita yafaa iende kulingana na kalenda ya hijiria pia Kalenda ya Kiislamu yatuonyesha tukio muhimu katika historia ya Kiislamu wakati Mtume صلى الله عليه alipotoka Makkah kwenda Madina. Ni tukio muhimu katika maisha ya Waislamu na tarehe ya Kiislamu. Ilisomeka mara moja wakati wa Mtume wa sallam kwamba Mtume wa sallam alipata nusra, alipata nguvu za kijeshi kulazimisha Uislamu utawalishwe katika maisha ya watu ikabadilisha sura ya ardhi na maisha ya watu kwa muda mrefu na inshallah pia wakati hii huu wetu nusra itatokea tena mara ya pili kama ilivyotokea wakati wa Mtume صلى wanajeshi katika biladi za Kiislamu, kupendua serikali za Kiraslimani Zilizoko katika ulimwengu wa Kiislamu na Uislamu kutawalishwa tena Hili ahadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa mfumo wa kikafiri wa kiraslimali na nidhamu yao ya ya kutawala na mtikadi wao wa kutanisha dini na maisha itakuwa iondoshwa hili waislamu wengi wanalitia shaka wanakuangalia ukiwaambia hivyo wanakuangalia kweli uislamu utatawala na ule udhaifu ukiangalia kilio leo ni mkubwa sana hili ahadi Allah Subhanahu wa Ta'ala waadullah la yukhlifu Allah wa'dahu kili ahadi ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu havunji ahadi walakin nasara anasi la yaalamun watu wengi hawajui yaalamuna zahiran min alhayati ad-dunya wao wanajua yale mambo yaona na macho yao kadahiri eh hivo ndo wanapojua yaalamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum. 'ala al-akhirah hum ghasilun wao katika mambo yaliyofitika hawana kina inao wana na mambo ya wanafanya nini wanaoaona na macho yao lakini hii ni ahadi Allah Subhanahu wa ta'ala itakuja kutokea tena kalenda ya Kiislamu ni muhimu katika maisha ya waislamu Makafiri watakaoishi katika dola ya Kiislamu ni lazima walipe zizi na yafaa iende kulingana na kalenda ya Kiislamu kharaj kodi itakaowekwa katika mashamba ni lazima ilipwe kulingana na kalenda ya Kiislamu hii ndio muhimu katika kale kufata, kwa maisha wa Uislamu kufata kalenda ya Kislamu ya Hijria Kuna kalenda tatu katika dunia leo Mwanzo ni solar kalenda kisha kuna luna kalenda kisha na kuna luni solar kalenda Sola kalenda ni hii inaofatwa na itikadi ya kiraslimali ya kutanganisha dini na maisha nidhamu yao ya utawala wa na mfumo wa kiraslimali Imetabani solar calendar ambayo atuonyesha seasons za mvua long rain short rain Yatuonyesha seasons hizi nyakati za hewa kuna winter kuna spring kuna summer kuna autumn hii ndio hivyo solar calendar Mfumo wa utawala leo ni Uraslimali. umetabani January paka December ndiyo kalenda inayotumika katika maisha yetu. Ama luna kalenda, kalenda hii hiliya na Uislamu, Uislamu pindi takapokuja kutawala. Isikadi la ilaha Muhammad Muhammadur rasulullah. Na nizamu ya utawala ya khilafa. Na mfumo wa Kiislamu kitawala, luna kalenda ndiyo sakaulazanishwa katika maisha yetu. Ama lunisola kalenda, calendar. Ni kalenda inaouchanganya mzunguko wa mwezi na mzunguko wa jua katika dunia zinazofatwa na dini za kiroho. Kuweka nyakati zao za suku zao matukio muhimu katika dini zao. Mfano kama uyahudi, Judaism, ama Hinduism, ama Buddhism. Buddhism inaofuata China, Tibet Japan, Laos, Vietnam. Nchi zote za zafata budhi Myanmar Dini kama hizi si makalasinga, mafursi Dini ya kifursi Hizi dini zote za kiroho zafata luni solar calendar ambao zinajumuisha mzunguko wa jua na mzunguko wa mwezi katika dunia. Wanatumia tarehe hizi kuweka masiku yao, ya siku yao na matukio yao muhimu katika dini zao za kiroho Kihakika, mfumo wa unajilazimisha katika maisha ya watu leo tutawaliwa na mfumo wa kiraslimali na isikadi ya kutenganisha dini na maisha na nidhamu ya demokrasi. Serikali nyingi leo duniani zapata mfumo wa kiraslimali. Na wametabani kalenda ya solar calendar. Katika maisha jumla ya watu. Mfumo ukitawala unajilazimisha katika maisha ya watu. Leo educational institutions, taasisi za masomo, schools, universities, colleges zozote takazoingia Sola kalenda ndio inaulazimishwa inaula inalazimishwa kutoka January paka paka disemba. Mikataba ya aina yoyote inaoandikwa ukienda kwa wakili mikataba ya kiserikali kwa serikali utatum, utakuta sola calendar ndio inatumika Ukiingia maeneo ya kibiashara, ingia supermarket yoyote luka lolos utakuta receipt kiandikwa Amal PO, ama Delivery Notes, utakuta solar calendar ndiyo ina lazimisha. Ukiingia katika makampuni, makampuni yoyote, iwe ni ya serikali, para status, ama iziwe ni za kibinafsi, solar calendar ndiyo inojilazimisha. Ingia ofisi yoyote ya serikali. Ofisi yoyote ya serikali ingia, jaza form ya aina yoyote, ama nenda ofisi ya kibinafsi. Utakuta solar kalenda ndiyo inaojilazimisha. Matukio ya historia, utakuta solar calendar ndio inotumika wakitaja matukio ya historia. Hivi ndivyo mfumo unavyojilazimisha. Na situ tu kalenda pekee yake. Mfumo ukitawala unajilazimisha katika nyan... kila nyanja ya maisha. hivyo hivyo uchumi social system education security constitution creed utakuta ujitawalisha kila nyanja ya maisha mfano mzuri uko hai mbele ya macho yetu serikali ya Kenya iko na sensa hii inafata mfumo wa karasimani na itikadi ya kutenganisha dini na maisha na nizamu yao ya utawala ya demokrasi serikali Kenya imetoa oda kwamba baa zote na maburudani zifungwe ikalazimisha nguvu za polisi kwamba kila eneo litakolokuwa ni la baa na mahali ambapo kutakuwa nila la burudani lifungwe usipofunga utalazimishwa kwa nguvu ufunge mfumo ukiwa na nguvu wakiwa na jeshi na polisi nyuma yao basi itatawalishwa ukitaka usitaki na kusikitisha leo mfumo wa Kiislamu hauna nguvu za kiserikali ninadharia iko kwenye vitabu tu pekee yake lakini mfumo wa kiraslimali una serikali nyuma za nyuma ya mfumo serikali ziko duniani leo ziko nyuma ya mfumo wa kiraslimali zina nguvu za kijeshi na polisi zatawalishwa wakipewa oda watafunga mfano hizo zimelazimishwa zifungwe na zikafungwa na lao kama atazifunga kabisa lakini hawezi kuzifunga zote kwa sababu mfumo wa kiraslimali hivyo hivyo mfumo wa kiraslimali umethabani kalenda ya ya, ya februari, March, April, May, June, July, August, septemba, October, novemba, December basi italazimishwa katika maisha yetu hii ndio athari ya mfumo iki tawala ikiwa na nguvu za kiserikali, inajitawalisha inajilazimisha katika kila nyanja ya maisha leo dini kama ya mfano dini ya, ya Hinduism wana sikukuu yao ya Diwali wanafata luni solar calendar wengi wanapatikana India lakini utafuta wafuate kalenda hii wao wanafata mfumo wa Kiraslimali madamu ni dini ya kiroho hindu ni dini ya kiroho kama dini nyingine za kiroho wana kalenda yao lakini haiwa haiwa katika maisha wanafata mfumo wa kiraslimali ndio kaona wanalazimisha kalenda ya swala kalenda katika maisha yao na katika muamalati nyingi za kimaisha hivi ndivyo mfumo ulivyo na ndio maana mfumo ukiwa na nguvu za kiserikali basi itatawala Leo mwaka mpya wa Kiislamu waingia lakini Uislamu jumla hawamo kabisa hawamu wala hawajui katika mabongo yao kwamba kuna mwaka mpya wa Kiislamu 1400 yaingia na, na kwamba pengine kesho uende ikawa ni tarehe 1 Muharram waislamu wengi hawamo hawajui kabisa kwa sababu mfumo haupo katika maisha yetu haina nguvu za kiserikali za kutawalishwa mfumo unaotawala ni mfumo wa kirasili ina nguvu za kiserikali za polisi za kijeshi ndio yasawaliswa leo huna haja ya kuambiwa ikiingia tutaremoja januari, wewe mwenyewe wahisi, waona waishi nayo mfumo huu uhisi waiona waishi nayo basi huna haja ya kuambiwa lakini leo mfumo wa Kiislamu haupo, hatuihisi, hatuioni katika maisha yetu. Itaingia sare moja, itapita kana kwamba haikuingia mwaka mpya, kwa sababu mfumo kisawala, una athari katika maisha ya watu. Ndo maana twasema mfumo hauna athari katika maisha yetu mpaka kuwe na nguvu za polisi na kijeshi, iwe na nguvu za kiserikali itawalisho katika maisha yetu. Leo mfumo wa Kiislamu una nguvu za kiserikali ndio maana january yangia tarehe moja. kila mtu yajua mpaka mtoto mdogo kwamba mwasamptia waingia mwaka mpya wa januari ya sola calendar kwa sababu mfumo wa sawala una nguvu za kiserikali wahisi waishi waiona wahisi nayo wahisi waiona na macho yako lakini leo mfumo wa kiislamu ni mfumo kamili ifikadi la Allah illallah muhammadur rasulullah na mfumo wa Kiislamu. Na nizamu ya kutawala khilafa haipo katika maisha basi watu hawaijisi hawaioni lakini iko kale ya kiislamu, lakini haina athari katika maisha ya watu kwa sababu hakuna mfumo wa Kiislamu lakini inshallah ikija ikitawala tena itakuwa na hisia katika maisha ya watu na itaathiri maisha ya watu jumla kama leo tunaoathirika na mfumo wa Kiraslimani Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban اللهم ربنا لسع قلوبنا بعد اذا ذهيتنا وهب لنا من لذت رحمة انك انت الوهاب وصلى الله على كل نبي